Magánügy. Alíz azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspárzsúra. Negyedik rész. Végre találtam valakit, aki segített. Miklós él. Ott van a börtönben, beadhatok egy tisztaságcsomagot, levelet nem. De akkor hogyan tudassam Miklóssal, hogy a küldemény tőlem származik? A három férfi zsebkendő mellé egy mintás nőit is tettem a magaméjból. Remélvén, hogy emlékezni fog rájuk. Az egészet jól meglocsoltam Levendula kölnivel. 1957. január 16-án ezt írtam a füzetembe,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 Kérlek, törődj vele. Nem tudom, van-e állása, pénze, satöbbi. A körülményekhez képest jól vagyok. Sokat gondolok rá és szeretettel ölellek. Január 25. péntek. Ma azzal fogadtak itthon, hogy anyát keresett telefonon. Járt bent nálad. Vagy 20 percen át nem kaptam vonalat. Majdnem szétvertem a telefont idegességemben. Végre-végre sikerült anyádat elérnem. Elmondta a legfontosabbakat, jó benyomás tett rá hangulatod, állapotod. Lefogytál, nem eszel kenyeret, és tornászol. Olvasol. A csomagot megkaptad. Megbeszéltétek az ügyvédek dolgát. Kérted, hogy ne búsuljon se ő, se én. A többit majd élőszóba mondja el hétfőn.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 Válni akarsz, de ő nem vállalta, hogy megírja helyetted a levelet Lucinak. Aztán elmondta, hogy kérted őt, vegye komolyan a mi kettőnk dolgát, és törődjön velem. Mindez kommentár nélkül, korrekten, hűösen, tárgyilagosan hozta tudomásomra. Február 20-án írhattam az első levelet. Mikim, kedvesem!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 ki édes, nagyon nehéz nélküled. Március 12 ked. A rákosi korszak visszatértétől retteg mindenki, már mint a lakosság. Kádárék viszont a falra felfirkált muktól rettegnek, vagyis attól, hogy márciusban újra kezdjük. Óriási előkészületeket tesznek. Százával viszik el az embereket az egyetemekről, főiskolákról, diákszállókról. A pártnak már 200 ezer tagja van. Hogy a rádióban megvannak számlálva a napjaim, arra számos jel utalt. Nézeteim közismertek voltak, és a párt szócsöveként a Táncsiskör példal már többször követelte, hogy Gimes Miklóshoz fűződő kapcsolatom miatt azonnali hatállyal bocsássanak el.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 Erre hozzáfűztek, kicsit feszengve, és Gimes Miklós üzené, hogyha később kapnál meg a levelet, minden jót kíván a születésnapjára. Ez délután ötkor volt, és én kis megszakításokkal éjfélig bögtem. A bajokat még csak állom valahogy. A boldogság verle a lábamról.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 Aztán belépett egy civil ruhás rab. Két lépés után megállt. Én ültömből felpattantam, és odarohantam hozzá, de ő nem hagyta, hogy megöljem. Kicsit eltartott magától, és boldogtalan mosolyal azt mondta, nem szabad. Leeresztett karokkal álltam előtte, és néztem. Az én korpulens,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 Ahogy egy szabad ember teszi, ha tüzet kér valakitől egy hivatalban vagy egy eszpresszóban. De ez börtön. Üres folyosóval és csukott ajtókkal, amelyeken nem szokás benyitni. hajd nem kell. Mikor letelt a fél óra, és érte jött a smaszer, elköszöntünk, elindult, de az ajtóból visszalépett egy másodpercre magához szorított, aztán sarkon fordult, és elment. Zokogva indultam volna, de Köncol azt mondta, maradjak még egy kicsit, próbáljak megnyugodni, mert ha így látnak kimenni innen, ki tudja, mit képzelnek. Ültem ott tíz percig magambaroskadva, ruskadva, aztán mielőtt elindultam,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 A szerelmed nélkül élni sem tudnék már. És igaz azért, mert most már biztosan tudom, így foglak szeretni, amíg meg nem halok. Busujkám egyetlenem, szerelmem, ne szomorkodj miatta. Soha nézem a cellen falát, mindig téged néznek. Látlak, amint szőkén és soványan, bőké kabádban felszállsz az autóbuszra. Látlak anyám szobájában a billegőasztal mellett. Végig nézem, fájdalmas gyötrő gyönyörűséggel, amint este levetkőzel, lefekszel. Maga drahúzod a paplant, rágyújtasz, egy könyvért nyomóz, de nem olvasol. Ilyenkor azt remélem, hogy rám gondolsz.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 Igazából nem is lehet felfogni, hogy egy emberi lény megszűnik létezni. Emlékszem, pár nap múlva elerett az eső, és én arra gondoltam, egy friss sír fölött laza a föld, könnyen átházik. És ahogy egyre jobban zuhogott, majd megőrített a tudat, hogy csurográ a víz.